San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, lehenengo gizakia, adam, izaki bizidun egina izan zan. Azkeneko adam barrez espiritu biziemole. Ezan espirituzkoa izan lehenengoa, haragizkoa baino, ondoren dator espirituzkoa. Lehenengo gizekia lurrekoa hau hartua izan zan. Bigarrena barriz, zerutik dator. Lurtarra, adam, lurtzarren eredu da. Zeruetarra, kristo, zeruetarren eredu. Eta lurtarren irudiko garen lez, zerutarraren irudiko be izango gara. Jaunak esana,